Поняті знову войовниче поглянули на саву, як на свого найзлішого ворога. «Закурите?» – запитав майор і подав пачку «Київський фільтр». «Дякую!» – озвався Сава і взяв цигарку, бо йому дійсно таки хотілося закурити. А в детективних фільмах слідчі завжди дають своїм жертвам закурити. Як там у Висоцького? Затянешся і веселіє думи. «Куріть охота!» «Ех, як куріть охота!» «Но треба вибрати дерев'яні костюми». Сава запалив і відвернувся, щоб дивитись у вікно, бо йому хотілося виматюкати понятих. «Ну чого ви, дурні, сікаєтесь до мене? Що я вам зробив, якщо ви чесні і сав'ятські?» Майор кивнув понятим, і вони запопадливо почали витрушувати все із сумки, показуючи цим, що вони працівники тюрми, і їм звично шмонать. Може, з тих, хто раніше виконував вироки, а зараз на пенсії. Сава дивився у вікно і бачив, що весь двір із двох будинків обнесений триметровою стіною з метровою залізною сіткою на гребені. Але козирок з колючого дроту, похилений всередину двору, вже погнив і місцями зовсім оголив стіну. До дійсності Саву повернув тріск газети. І він згадав, що перед від'їздом Жінка поклала на дно сумки якесь своє манаття, а понятий тим часом витягнув жіноче трико. Саві стало соромно, аж він почервонів, і ще якийсь злостивий сміх став його душити. Болюче, з надривом засміявся. «Ну, викладіть на стіл усе, що у вас є в кишенях!» Почав сала патрати свої кишені. І перед майором виросла гірка потертих папірців, Паспорт, військовий квиток, гребінець, записник, підківки від жіночих каблучків, що їх завжди збирав собі на щастя Сава на київських тротуарах. Коли було важко на душі, то часто знаходив такі підківки. А коли легко, то не знаходив зовсім. З'явилося почуття безправності, яке його було охопило в лікарні. О, скнара, всякий мотлох збирає. Обізвався один з понятих. «Перевірте, товарише лейтенант!» Лейтенант поліз у савині кишені пальцями, облапав долонями кашкети, штани, попросив роззутись і постукав ключем по закаблуках. Відійшов до дверей. «А ви підозрюєтесь у виготовленні і розповсюдженні антирадянських націоналістичних листівок», нагадав майор, коли всі вийшли і почав підготовлювати шапку протоколу допиту. Правда, лейтенант забрав з собою сумку, обіцяючи передати її дружині, і запитав, що їй сказати. «Скажіть, що ви мене причинили?» – порадив йому Сава і запитав майора. «А що, у тих листівках заклики скидати владу рад?» «Ні, там такого не сказано», – відмахнувся майор. «Прошу вас відповідати на запитання». Питаю я, а не ви. Я вважаю ваші підроздрі безпідставними. А як подумати? Нічого тут і думати. А де ви ночували 26 квітня? Я не пам'ятаю, що я вчора їв. Але де ви ночували 26 квітня, ви повинні пам'ятати. Але ж сьогодні 26 травня. Скажіть, ви пам'ятаєте, що ви робили у якийсь день місяць тому? Саво. В університеті у ніч з 26 на 27 квітня було розповсюджено листівки, і ми знаємо, що це зробили ви. То чого ж ви мені голову морочите, коли знаєте? Судіть та й годі. До речі, капітан мені сказав, що листівки розповсюджено ще і в сільськогосподарській академії, і в інституті кібернетики. Я вас питаю, де ви ночували? А що, то ви шукали в моїй сумці? коли їх уже розповсюджено. «Не просторікуйте, Саво! Скоро ми вам покажемо, що ми шукали!» «Ах, ви ж! Та ви перелякаєте мою бабусю, їй вже 75 років! То це та Волга, що порожняком від нас відстала, привозила ж команду для обшуку!» «Ото От вже в хаті розгардіяж!» пробігла в голові Сави здогадка. «Де ви ночуєте, окрім села?» у гуртожитку в дружини чи знайомих хлопців, або у дядька в Голосіїві.